amma ba'd Saudara-saudara Nabi Nusa Hamid Syahuddin, hadirin semua alhamdulillah bersyukur kita oleh Allah Subhanahu wa taala kita menyambung balik kepada tafsir kita menuju surah ta dan pada waktu ini kita menyambung pada ayat ke-114 hingga berikutnya iaitu firman Allah Subhanahu wa taala qaumuz billahi minasy-syaitanir rajim wa man a'raba an zikri fa ma'ishatan lahu ma'isatan danka wa nahshuruhu yawma qiyamati a'ma Kalu Rabbil limahashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atajka ayatina fanasithaha wa kadhalika Dan maramat siapa paling dari peringatanku maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sangat sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku dapat melihat? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Demikianlah dahulu terdatang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan Maksudnya tuan-tuan dimulai keoslian A'raba ni salah satu maksud dia Iaitulah menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Dan apa yang lain melupakannya dan tidak mengambil petunjuk daripadanya Bahkan memilih petunjuk pandangan-pandangan yang lain selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dahulu dalam hadis yang telah bincangkan ada tiga manusia yang datang mendengar kuliah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mendengar, melihat Nabi sedang menyampaikan kuliah, bergegas dia pergi ke depan untuk duduk paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Nabi, mengharapkan rahmat daripada Allah subhanahu taala dan keberkatan dari ilmu. Sahabat yang kedua pula melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa malu untuk tampil ke hadapan, duduklah bersunyi di belakang orang lain. Yang ketiga pula melihat rasa malu untuk tampil lalu dia pun berpaling pergi ke tempat lain merasakan tidak perlu mendengar manusia ilmu lalu Nabi SAW telah pun menjelaskan kita beri ketiga manusia ini yang pertama mengada Allah datang kepada Allah Allah pun gembira terhadapnya yang kedua malu daripada Allah SWT maka Allah malu daripada terhadapnya yang ketiga pula berpaling maka Allah berpaling daripada itu juga satu maksud Arab tapi kebanyakan para ulama maksudkan di sini ala Arab maknanya menentang perintah Allah SWT menganggap pandangan Allah Ketetapan Allah dalam hukum hakam ini boleh dipertikaikan Ada yang lebih baik daripada itu Ini maksud Ataupun, I A'rab Ataupun I'rab Al-I'rab Al-I'la Maka dia akan menghadapi kehidupan yang sempit Maksud sempit dunia hingga tidak ada ketenangan atau kelapangan baginya Lalu ada yang menjadi sempit dan sulit atas kesihatan itu Meskipun pada lahirnya kadang-kadang dia dalam kekayaan Dia ada memiliki pakaian yang mahal Tempat tinggal yang mewah kehidupan yang serba serbinya muda tapi dalam hatinya sempit dalam hatinya tertekan dalam hatinya menghadapi tidak ada tenang dalam dirinya dia selalu diranda oleh keraguan dan kembingungan ini juga termasuk dalam kesempitan hidup pada mengenai rahmat dan dikasihi ulama ada banyak pandangan yang dikemukakan oleh para ulama tafsir ini adalah satu pandangan Ibn Ibnu Katsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kalau kita lihat dalam tafsir al-Bagawi Begitu je tafsir Zadil Masir Ada banyak maksud yang dikehendaki Oleh para ulama tafsir di sini Daripada Tabi'in Daripada para sahabat Rizuallahu alaihi ma'jumain Jadi maisha Kata Abu Ubaidah Maknanya ma'isha Zayiqah Zayiqah Zayiqah ni adalah merujuk kepada Zayiqah Maknanya sempit Dan perkataan Zankh ini Boleh disifatkan Pada orang perempuan dan lelaki ini adalah satu keistimewaan perkataan bank maknanya merujuk kepada kehidupan dan boleh merujuk kepada seorang lelaki ataupun perempuan yang gendernya lelaki atau perempuan tanpa perlu diubah baris belakang ni biasanya kalau bahasa Arab ni kita suruh Hamid Rajulun Hamidun ataupun rajul Mahmudun tapi kalau perempuan biasanya kita suruh Mahmudah ada tak marbuta tapi kalau perkataan bank ini dia sudah pun merujuk kepada lelaki dan perempuan kerana ia adalah Mubalalah kepada kesempitan yang menimpa seseorang itu Kata Zajaj Dan ini asalnya dalam bahasa Arab Perkataan bayiq Dan juga syeddah Kata Abu baidah Begitu juga kata Zajaj Tapi para ulama tafsir mengatakan bahawa Perkataan danqah ini menuju kepada beberapa perkara Iaitu yang pertama Di kalangan mereka mengatakan bahawa Maksud danqah ini adalah azab kubur. Ini merupakan satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah bersabda, Ata'adru nama al-ma'ijahul al-ma'ijahul bank. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadir dalam program tersebut. Nabi telah bertanya, Tahu tak kamu apa maksud ad bank dalam ayat ini? Para sahabat jawab, Allah wassalam. Allah dan Rasulnya yang tahayyul. Nabi telah menjawab bahawa maksud kehidupan yang sempit ini adalah khusus untuk orang-orang kafir dan kuburnya. Wali nafsi biadhi. Inhu la yusallat aleih tiga belas dan sembilan puluh nina. Yenfukun fi jisminhi, warsaunhu, wyaqdishu nahu ilaiyul kiamah. akan dilepaskan kepada orang-orang kafir. 99 ekor ular yang akan menggigit, menjilat, membaham, membelit, mencakarnya sampai ke hari kiamat. Ini maksud. Mereka baginya kehidupan di alam barzah besok Kehidupan yang sangat Tertekan, sangat Apa kita nak kata di sini tuan -tuan, Azab yang sangat pedih Kerana dia Dihantarkan kepadanya 99 ekor, ular Yang begitu besar, menggigit, membelit, menjilat Si mati Yang kafir ta'ada Allah SWT ini Pada pendengar berhati Dan dikasihi Allah sekalian ini adalah salah satu tafsiran yang telah pun dijelaskan Dan orang-orang beriman bila mereka meninggal dunia disebut dalam hari yang sahih, riwayat Bukhari Muslim Kubur orang beriman ini dilapangkan 70 hasta Dalam versi riwayat Imam Termizi pula 70 hasta Dikali dengan 70 hasta Dalam riwayat daripada Al-Bara'a pula mengatakan bahawa orang-orang beriman Kubur mereka ini diluaskan sawajana mata memandang sebab diberiakan oleh Ali bin Ma'bad Dari Mu'agha bahawa dia berkata Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha Ceritakan kepada kami wahai umum ini Berbicara kubur kami Aisyah menjawab jika orang beriman Kuburnya dilapangkan seluas 40 hasil Kata Imam Qutubi dalam tafsirnya Dan begitu juga yang kitab bertajuk Al-Tazkira Satu hari seorang penggali kubur Yang tinggal dekat dengan tempat Dikuburkan orang di Mesir menggali tiga buah kubur sekaligus Setelah selesai dia mempenat, mengantuk, tertidur Dalam tidurnya ni tuan-tuan, dia bermimpi melihat dua orang mereka berdiri dekat salah satu kubur yang digalinya Salah seorang mereka berkata kepada temannya, tulis Satu farsak, dikali satu farsak Ini pengali kubur ni mimpi melihat dalam tidurnya itu Kemudian mereka menghampiri kubur kedua Salah seorang mereka berkata kepada temannya, tulis Satu batu kali satu batu Selanjutnya mereka mendekati kubur yang ketiga Salah seorang daripada mereka ini berkata kepada temannya Ini dua orang mereka nak tulis satu jengkal dikali satu jengkal Jadi bila dia terbangun Dia melihat jenazah orang asing yang belum pernah dikenalnya Dikebumikan di kubur yang pertama Tadi yang lihat satu farsah kali satu farsah Kemudian datanglah keluarga si mati membawa jenazah yang kedua Untuk dikuburikan di kubur yang kedua dan akhir sekali muncullah jenazah seorang wanita kaya Yang dihantar oleh ramai orang Untuk dikuburkan di kubur yang ketiga Semuanya telah terwaktub Dalam ketetapan Allah tuan -tuan. Maka ini merupakan satu mimpi Yang dikuningkan Allah SWT kepada seorang yang Ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi Dalam kitabnya ini bertajuk Al-Tazkirah Fi Ahwalim Wacaw Umur Al-Akhirah Ini gambaran kematian Jadi salah satu tafsiran yang dikemukakan Dari para ulama tafsir Maksud Bann kan ni adalah kesempitan yang berlaku dalam kubur kelah. Sebab kalau kita lihat dalam surat Tur Allah gambarkan fagaruhum hatta yulaqu yawmahum allazi fihi yus'aqun. Biarlah mereka tu sampai mereka tiba pada hari yang dijanjikan mereka yang mana hari itu mereka akan dibinasakan. iaitu hari yang terakhir bagi orang-orang yang ingkar dan degil dan kufur pada Allah Subhanahu ini azab yang sedang nanti mereka mereka diambil nyawanya dengan kejam oleh para malaikat dipukul lalu ketapan mereka untuk berada dalam kubur yang begitu sempit dan diutuskan pula kepada mereka ni binatang-binatang yang menakutkan sebagai teman dalam kubur. Perbagaimanalah nanti pendidikan aspekan ini telah kita bincangkan riwayat daripada Imam Ajah daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun menjelaskan yang sempit ni adalah kehidupan bagi orang kafir orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dihantar kepadanya 99 ekor ular macam naga itu setiap seekor menjilat melilit menggigit tubuhnya sampai ke hari kiamat dan kelak dia akan dihantar kepada mahsyar untuk dihimpunkan dalam keadaan buta Ini merupakan satu hadis yang disebut oleh para ulama tafsir sebagai para ulama hadis sebagai hadis mauquf. Tentunya ini boleh jelas. Satu hadis yang lain disebut daripada Allah bin Amr bin Al-As. Setelah menyuruh malaikat menyempitkan kubur orang kafir, Allah mengirimkan kepadanya beberapa puluh ekor naga, beberapa ekor ular, tinin ni boleh kita anggap ular ataupun naga yang besar yang kemudian makan dagingnya sampai tinggal tulang-tulangnya sahaja. Lalu kemudian dijadikan seperti keadaan asal dan diutuskan ular-ularnya ataupun naga-naga nya -naga sekali lagi untuk menyiksa mereka. Janganlah kita menganggap tuan-tuan bahawa maksud hadis ini bertentangan dan berbeza daripada maksud Allah SWT yang akan membangkitkan seseorang itu dalam keadaan buta. Kalau kena makan, bagaimana boleh dibangkitkan buta pula? Maksud ini seksa yang Allah kenalkan kepada orang kafir semua yang mutu yahya orang yang mati ni tidak berada dalam keadaan orang yang masuk dalam barzakh ni diseksa tapi tidak mati-mati dah -mati. yang mutu iya yahya nak kata hidup tidak nak kata mati tidak agar dia merasai seksa tersebut dengan sehabis-habisnya bahkan dibincangkan oleh para ulama hadis bahawa forum diseksa dalamaka besok akan dibesarkan tubuhnya macam tubuh Nabi Adam dari sudut dari sudut saiznya tidak yang tidak bukan kerana setiap inci setiap jengkal daripada tubuhnya itu akan rasa siksa. Kalau badan itu kecil tak berapa itu merasa sakit, tapi kalau badan itu besar dan setiap bahagian daripada tubuh tersebut akan dikenakan siksaan api neraka maka lebih parah lagi, lebih sakit, lebih pedih itu menimpa seseorang yang diseksa. Maka demikianlah keadaan Seseorang yang berhadiran mereka Allah subhanahu wa ta'ala itu Sebab tuan-tuan ini mulai ke Allah sekalian Sebelum bagi salam Kita diajar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang doa yang maksur Allahumma ini A'udzubika min a'zabi jahannam Wa min a'zabin qabr Wa min fitnatin mahya wal mamat Wa min syaril masihid dejjal Ya Allah mohon kepadamu perlindungan daripada mereka jahannam Ya Allah mohon perlindungan kepadamu daripada azab kubur Ya Allah mohon perlindungan kepadamu daripada gangguan Daripada fitnahnya masihid dejjal niat doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan aku mohon perlindungan kepadamu daripada fitnah kehidupan dan kematian. Belajarlah doa ini tuan-tuan untuk kita ungkapkan seluruh bagi salam. Jangan terusel-usel. Habis saja bagi salam, habis saja tasyaud fil alamina innaka hamidum majid. Kita digalakkan untuk berdoa dengan doa-doa yang masyhur. Doa ini boleh tuan-tuan daripada kitab yang bertajuk satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih. -hadis Allahumma ini bika min azabi jahannam Wa min azabi qabr Wa min fitnatil mahya wal mamat Wa min syarih masih dajjal Ya Allah aku mohon gunungan kepadamu daripada Azab api neraka jahannam Ya Allah aku mohon gunungan kepadamu daripada azab kubur Ya Allah aku mohon gunungan kepadamu daripada fitnah kehidupan dan kematian Ya Allah aku mohon gunungan kepadamu Keselamatan sekiranya umur ni panjang bertemu dengan dajjal Janganlah dipesongkan akidahku olehnya Janganlah aku diuji Terikut menjadi pengikutnya pula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 Semuanya merujuk kepada kedegilan, keingkaran, kekufuran seorang manusia itu. Tahanlah Allah SWT melayakannya mendapat hukuman selama ada dunia sempurna akhirat. Kita mohonlah kepada Allah SWT sebagai contohnya doa yang telah diajar sebentar tadi. Yang kita akan bacakan sebelum memberikan salam setiap kali selepas kita mengakhiri tasyahud akhir. Allah wa'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.